A 39. fejezet. Józsefet tehát elvitték Egyiptomba. És megvásárolta őt Putifár, a fáraó eunuchja, az őrség parancsnoka, egy egyiptomi férfi az izmaeliták kezéből, akik odavitték. És az úr vele volt, és mindenben sikeresen eljáró férfi volt, és urának házában lakott. Az nagyon jól tudta, hogy az Úr vele van, és mindent, amit csak tesz, ő irányítja annak kezében. És József kegyelmet talált Ura előtt, és szolgált neki. És történt, miután háza fölé rendelte, és mindent, ami csak volt a kezére bizott, megáldotta az Úr az egyiptomi házát József miatt és az Úr áldása volt egész vagyonán, az épületeken is, a mezőn is. És ráhagyott mindent, ami csak volt József kezére, és nem törődött semmi mással, csak a kenyérrel, az étellel, amit evett. József pedig széparcú és ékes tekintetű volt. Ezek után tehát Urának felesége szemet vetett Józsefre, és szólt, Háj velem! Ő egyáltalán nem engedett, és mondta neki, Íme, az én uram miután mindent átadott nekem, semmivel sem törődik a házában, és ebben a házban nincs nagyobb, mint én, és semmit nem mondt meg tőlem, rajtat kívül, aki a felesége vagy. Hogyan tehetnék hát ekkora rosszat, és védkezhetnék Isten ellen? Ilyen szavakkal zaklatta az asszony az ifjút, ő pedig elutasította a paráznaságot. Történt pedig az egyik napon, hogy bement József a házba dolgait intézni, és senki nem volt otthon. Az asszony megragadván ruhája szegélyét mondta, háj velem. Ő hátrahagyván a kezében a köpenyt elmenekült és kifutott. És amikor az asszony látta, hogy a ruháját a kezében hagyta és kifutott, hívta házának embereit, és mondta nekik, Íme, behozott ide nekünk egy héber férfit, hogy erőszakoskodjon velünk, bejött hozzám, hogy velem hájon, És amikor én kiabálni kezdtem, és hallotta a hangomat, hátra hagyta a köpenyt, amit megragadtam, és kifutott. Hátrahagyott köpenyt megmutatta hazatérő férjének, és ezeket mondta, Bejött hozzám a héber rabszolga, akit idehoztál, hogy erőszakoskodjon velem. És amikor hallotta, hogy kiabálok, hátrahagyta a köpenyt, amit megfogtam, és kifutott. Az úr feleségének e szavai hallatára nagyon megharagudott és abba a börtönbe zárratta Józsefet, ahol a királyi foglyokat őrizték. Ott volt bezárva. Az úr azonban Józseffel volt, és megkönyörülve rajta, kegyelmet adott neki a felügyelő szemében. Ő József kezére bízta az összes foglyot, aki csak a börtönben volt, és ami teendő volt, ő cselekedte és a börtön felügyelőjesen felügyelt arra, ami az ő kezében volt. Az úr vele volt, és minden cselekedetét irányította.